Розумна сила сказала їй «Ні». А вона своєму Уласієві перший раз також сказала «Ні» і уклякла перед ним. Стояла отако на колінах, як перед образом, аж поки Уласій не шипнув на вухо. «Будь тихо, жінко! Не будь дурна! Не пужай дітей! Видиш, як сплять, обчеплені одне з одним!» Лягай тихенько і лиши пусте. Ми з тобою через це сваритися не будемо. Що ота сила була таки розумною, Юр'яна зрозуміла у сороковому році. У місяць потому, як у товарницю прийшли ці. Хтось із челяді на радощах повісив був синю-жовту фану на дзвіниці. Та що хтось? Тащук із шандром. Ті, що кликали до себе у Ласія, і завісили прапор. А вже дев'ятий рік минає, як слід простих за ними. З войни люди вернулися з тюрем, а від Тащука з Шандромі і не прийшло. Отож Шандриха з Тащучкою самі дітей у світ виводять, а ночами б'ються головою у стіни що не відговорили своїх господарів від дурного діла. Юр'яні жаль за ними. Бо найби собі думали по-свому, як хотіли, але нащо про те було говорити на дослух. Чи і так оці не знайшли би вгори? Чи фана би їх спинила? По їхньому лиці видно, що вони зайшли би і до Туреччини, як би хотіли. Вона багато чого розуміє, Юр'яна, бо вона татова донька. А хіба ниньо не, не були такі закаменні, як скала, коли навіть будучи найголовнішим у селі, як тепер голова сільради, двірником говорив з людьми по-своєму, так як навчила мама, а мав би говорити по-румунськи, бо Румунія тоді тут панувала. Але неню знали, коли треба очі замилити, то й говорили по-румунськи, але більше таки по-свому, по-русинськи. Тож люди до людей своє більше до ходці двірника був порядок. І румуни пальці на ногу їм треба було у селі порядку. То хіба неньо менше любив ці гори і своїх людей любив менше? Менше, ніж Шандро з Тащуком. А про фану, може, й не знав? А може, знав, та дітям не казав того. Чи ж вона, Юр'яна, усе каже дітям, що знає? Ну, за не знаю, не б'ють і не карають. Хто може сказати, якими буками буде карати судьба її дітей? Румуни карали буками за непослухи, за те, коли чули не свою мову. Але як подумати? То вони добре робили, бо як інакше порядку дотримаєш. А ці край просто за те, що ти є на цьому світі за те, що не злидень, що маєш ґрунт, господарку, фамілію, що не відказуєшся від свого. Тащук з шандром чекали їх, людей сільських бунтували за них. Шандриха рушники шила та щучка хліб пекла, коли вчула, що мають вступити в село. А вони їм і віддячили. На все у житті у Юр'яни була своя гадка. Але не помагає і так жити, як жила дотепер Юр'яна, коли вже і її у забрали. Юр'яна мовчала. Не плакали й діти – Говорила Павлінка. Юрдибало збіг з Бозни і казав, що вийшли з вижниці і забрали Неня, а більше нікого. Усю ніч затерпла Юр'яна, наче й не думала про Уласія, що він ні в чому не винен, вона могла би заприсягтися перед самим Господом. Що то зробили недобрі язики, також могла присягатися. І що їй робити далі? Вона до ранку придумає. Аби думала так, щоб голова їй тріснула. Лише би не сплести кровою. Десь у коморі є падеволос і кровавник. Та навіть коли би струїла утробу, вона надумає. Віддумання можна заслабнути. Бо хіба кому що у світі завинили її Павлінка, а судьба б'є її гірше, ніж Буком? Чи вони що вчинили з Уласієм грішне? Чи дитина спокутує гріхи їхнього роду? Цього Юр'яна не знає. І знати не буде, аби таки геть висох її мозок вона така розумна, оця золота її дитина, така робітна. У неї і голова робить за десятьох, казали юр'яні, учителі в школі. Казали давати в науку. Але кум Юрдибала сказав друге, як хочеш, у Ласіхо, збутися дитини, то пусти її до москалів у науку. Треба її віддавати за доброго парубка. Найгаздує. готово буде їй наука. Що Юр'яні нарікати на судьбу? Тут, отут, перед неї, Її гріх неспасний, Її дитина. Вона не так у Ласі, як сама вона, Юр'яна, Присилувала Павлінку віддаватися за Штефуряка. Вона хотіла спасти її, хотіла видіти її газдування. На, маєш його. Повна хата маєтків. Усього, щоб висохлі з жалю очі й дрібненька паютка. Штефарякові тепер у Київці Павлінки не треба. Там є Параска. Параска від Юр'яни на десять років старша то нащо йому ця дрібничка, павлінка. А вона була би пішла за ним до лісу, бо нею ж Юр'яною навчена, що шлюбна жінка має йти за чоловіком до самої смерти, і Ані Кроку бік. Але ж тифуряки її вигнали, як пса. Тяжку вигнали. Знали, що тяжка, що дитина у черві вже б'ється. Юр'яна думала, що Штефуряків утримають їхні зуласьям ґрунти, а ґрунта загреміли до колгоспу. Саме їх Юр'яна віддавала своєю рукою. Телицю віддала, корову, двох конів, три вози і усі ґрунти. Лісок у трепеті, пашу у виході, городи на піску. Ой, Господи, праведний! Як не розірвалося їй серце. Лишилися ж присадиби, коровка і свині. На восьмеро. А тепер з Павлінкою і Паюткою десятеро душ. А коли б перечилася та правди доходила зі своїми ґрунтами, де би тепер були усі, там де пів села, до Тащука у гості пішла би? А діти? Тож макове зерня, а не діти. Та вона би здуріла, коли б її відлучили від дітей. У них їхня з уласієм кров грає. Тепер Юр'яна думає, на що було силувати Павлінку за Штефуряка. Коли він уже мав сорок років. Коли був старший навіть від Тещі, від Юр'яни.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 Вона уміє у голові розкидати, що воно робиться у світі. Але у кожного своя доля. Одному – йти до лісу, а другому – викурювати його звідти. То найбайштифуряк боронив край від оцих. Але нащо було збиткуватися з її дитини, на сором людський пушкати? Ой, злосна Юр'яна! А про цих уже й казати нема що. Але вона стуляє губи, бере води у рот, ніж має що казати. Бо тепер час такий, що й хата вуха має. Їй не вольно щось казати. У неї дрібні діти. І вона би нечистому чистому запротоколила свою душу, аби лиш їм нічого не грозило. Але вже загрозило сьогодні. Нагло, як нагла смерть. У неї мозок сихається від думання на оцій холодній подружці під холодним укривалом. Юр'яна била би головою у стіни. Але діти, боже, діти. Юрчик три доби на світ просився. Вже думала, що каліку родить. А Семенко вискочив з неї, як лісковий горішок із шкаралупи. Федусько вродився у сорочці. А Міська, так як Юрчика, витиснули полотном. У тиснув, а Фулячка помагала. Ой, Місько, Місько! У по тих злогах її півроку жалів. Але що тепер діти, коли нема коло них її господаря, її приятеля солодкого, поради й розради її утішної? Як вона сама не поможе Ласієві, то ніхто не поможе. Обкладені люди страхом, як щури трійлом. Вже й не знати, кого не треба боятися. Боже, така довга ніч і такий короткий розум. Ну, полетіла би радитися, але до кого? Ну, кому в голові її гризота? Відколи у Марії Неню Ілля, вона сама собі рада і влада. В товарниці люди гинуть як мухи. За що? не розуміє. То і лише часом здається, що вона розумна. Вона нічого не розуміє у цьому світі. Браття пішли один на одного. Ну, добре. Ці – це друге. Але браття – «Свій на свого!» І часом здається, що вона би зібрала усіх їх за одним столом і сказала би «Люди, чоловіки, миріться!» «Не може бути так, щоб ви не договоритися один з одним!» «Гуцул з Гуцулом договориться! У вас одна кров. «Може навіть вас одна мама родила! Миріться!» «Миріться між собою та й разом гоніть цю нечисть!» що присіло отут наші гори? Хіба ви не видите, як вони тручають вас один на одного? Як погибелі вашої хочуть вашими ж руками, щоб по тому з неї скористати? Але до кого говорити, Юр'яні, коли світ перевернувся до гори ногами, як оті Штаненята Юрчикові на жерці? До кого говорити? до того, котрий доніс на уласі? Нащо він це зробив? Та же знає, що забрав сперед дітей. Не мав людської совісті той чоловік, не мав. Але ж мусить хтось бути на цьому світі, хто поможе їй. Та же мусить бути. Не худобою живе. І нараз одна гадка зіткнула Юр'яну бритвою. Довгопол. З гарячості їй не дало дихати. Довгопол. Вона вже обвивала руками його морозяні чоботи. Вона вже обсипала його словами, як грішми, і землювала, ридаючи. А він був страшний і непоступливий. Невольно у ласіхо. Тоді вона кляла його. Не було на світі таких проклюнів, що їх не знала би Юр'яна для Довгопола. Але клядьби бурзенько скінчилися, і Юр'яна заплакала на холодну подушку. І тут її наздогнала іще одна гадка. Та така, що бідна жінка, ладна була волосся нас обірвати. Не знає вона, як це зробити». «Не знає. 23 роки з чоловіком прожила, а не знає. Чому вона не знає? Хто би навчив її цьому?» «Побігла би до Шиманчишиної Катеринки запитати. Та що вона її запитає, нещасна? Ну, хто їй порадить? Хто?» «Уласію, мій солодкий, вона у голову не бита, а не знає, що мала би знати кожна жінка».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 У Ласів війни скапав, а тепер прийшло гірше війни. Гірше, бо не знаєш, хто тобі ворог. Ну, хто тобі ворог у Ласіку, мій, солодкий? Але вона мусить щось робити завтра. А до завтра вже майже нічого. І хтось мусить знати, що їй робити. І коли Юр'яну стиснула залізними обручами по груди, Остання тої ночі ридання, якась сила їй сказала. «Я знаю! Вставай!» «Що ти хотіла, Уласіхо?» – здивувався у голос Довгопол, устаючи на зустріч із-за столу, на якому білів один однісінький папірець. «Прийшла білити!» «Білити?» Ще більше здивувався довгополу і навіщось обійшов навкруг принесеного Юр'яною відраз вапно. «Хто тобі сказав білити?» Юр'яна тугіше зав'язала хустку і вже помішувала лопаткою осіле вапно. Тим часом у попереці і внизу живота нечиста сила помішувала ватру, докладаючи туди усе сухих і сухих трісок. Уласій був, казав, як ішов у бозну.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 Я і вдома білю, перед великодним. Юр'яна хотіла передихнути, та лиш облизала губи. Вона загубила думку. Вона усе загубила. І стоїть перед довгополом як дурна, як німа, як темна. Вона не знає, чи дивитися на довгопола, чи у відро. І вона сама бере двоє крісел з-під стіни і хоче нести на двір.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 А чого він говорить так жалісно? Не у нього ж забрали, а у неї забрали Уласія. І чого він мовчав, як знав, ірод проклятий? Може, й сам сказав брати, а тепер лице собі робить. Знав, певно, що знав, але знущається, ірод іскаріот. Вона кров'ю сходить, а він ще нібито жалів.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 Вони знають, що у Ласії, як кажуть, немає ні дві, ні три, ні з ким нічого. Намакова зерня, ні з ким нічого немає. У Ласії має діти. Діти, його вороги, каже старий остріщак. А інших ворогів немає. У Ласії не винен, що у світі таке заколотилося, що й три розумні голови не зроблять порядку.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 А що говорити? Видно, хтось обмовив Уласія. той забрали? Ваші? Хіба чесного чоловіка у наш час тяжко обмовити? Уласій будує усе своє життя. Хіба він винен, що тепер будує для колгоспу? А тут і ферми на чиємусь дездівстві будуються. Він цюкає підвалини для ферми. А там люди свої грунти віддали. То хто буде...